і поспішила туди також Таїса, аж підбігаючи. Однорукий старик, севастий сухопарець, як видно, розпорядник пристані, повідомив, що з найменшого будинку на косі розбитої бурею та з інших зібралися діти та їх в один міцніший, але і він уже хитається перед скорим обвалом. Треба негайно доїхати моторовою лодкою і переправити загрожених мешканців на острівок до целяного дому. Дорожна сполука його з дерев'яними хатами на косі перервана. «Хто міг би зразу ж відправитися в порятунок?» – спитав старик і дожидає відповіді. Мовчанка. Але тоді ж надходить, трохи спізнившися на дзвін працівник пристані, з вигляду завзятий рибалка, старших років, брюнет з просивиною, і зрадів розпорядник. «Маємо наш!» Приболець без мови спокійно зняв з-під вісу круг, спустився східцями до одного з човнів і завів мотор, не зваживши, навіть не глянувши, на широчинь води погибельно розбурхану, погнав лодку супроти Навальних бурунів. Хвилина мене зовсім доладно, що й запримітила гострим зором Таїса і боліла душевно за нього. Нещастя скоїлося досить скоро. Бо не стерігся правувач надто впевнений косово з найбільших бічного удару, від поривних валів і залиту лодку перевернуло. Тільки якимсь чудом, з додачею власної вмілости, правувач, стигнувши вхопити круг, таке винирнув з прикокілості вируючої і втримався на гойданій поверхні. Незабаром лодку вивернуло набіжною хвилею на піщаний берег, поряд пристані. І розгінно кинуло водія так, що сильно потовся, навіть відразу підвестися не міг. Привели обмоклого й посадили при стіні, де він протирав очі, залиті солоною водою. Старик збентежено поглядав на нього, коли Таїса, якось аж крадькома, поставивши біля гуртка свою валізку, пробралися до другої лодки і пустила її в відхід, попереду, ніж декотрі жінки встигли відмовити, надходячи вслід. Спізнились. Таїса знала, що робити в такій скруті, як тепер, доводилося під час війни бувати не раз, іноді з невдачею, що чого навчилася остороги. Стерплювала гірші грозові бурі, служачи при побережжі Озівського моря, набагато меншого, ніж Чорноморський обшир, але в негоді набагато лютішого, з безпощадністю, як звідала Таїса, на дрібному водному транспорті військово-санітарної частини. Там іноді, з найприкріших халеп набирала потрібної навички. Покладає тепер собі в душі. Нехай спасаючою кров'ю Христовою, схороненою в великій воді, буде поміч для безневинних серед гибелі, не для мене темної. В знервованості, з гострою важністю, примірює кожен рух супроти безперервної загрози, відхилюючись від б'ючих на перекид лодки, надбіжних навал, часом ледве виходячи з біди в останню мить. Підніті великанно, води, як неозорі озорі, горбиннища. Через весь обвид продовжності і розривані грядами, обпіненими в розбризк на гребенях, нанесено несамовито з нестежимою швидкістю бігти безперервно і нагрохуватися з валами на лодку. Так в розбивних накидах бурхливі згориська мчать черговані западинами при бистрих движемих виростах запрядених і натканих перетягами попіненої в'язі по схиленій сизосинності та зеленавості прозору. На летючих верхах сива гейзерність зриваючися виметує височезно пасма завіяні над закружуваними ребровинами валів. На пристані присутні затаїли віддих, стежачи поступ лодки, тривожучися особливо при напливі кожного з великих бурунів. Все трудніше ставало розглядати лодку на зростаючій віддалі серед хвиляви, розбурханої вороганним вітром.